Iratkozzanak fel a Kelyfej a YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, és ha elmarad az állandó jelző, ha gondolják, akkor lájkolják is. Ma Falus András akadémikus lesz a vendégem, de mielőtt még Falus Andrással elmélyedünk az élet szépségeiben, hiszen egyébként az élet borzalmainak is vannak szépségei, elmondom, hogy ki mindenkivel beszéltem, én annak idején Covid ügyben, amire visszemlékszem, Te vénebb vagy még nálam is, de én is nagyon sokat felejtek, úgyhogy reménykedem abban, hogy mindenkit emlétek, Nem ABC sorrendben. Keserű, Keserű György Miklós, Sarkadi Balázs, Duda Ernő, Bazsó Péter, Erdei Anna, Kemenesi Gábor, Falus Ferenc, aki csak Névrokon, Falus András, Zaher Gábor. Elmeséltem egy viccet, de ebben benne van a mai műsor. egy két rendőr, de ez nem rendőr rasszizmus. A sinek között, és az egyik azt mondja, hogy tudod mit, menjünk el odáig, ahol a sinek összeérnek. Mennek, mennek, mendegélnek, egyszer csak az egyikük visszafordul, és azt mondja, jé, elhagytuk. Ez az origó, amiről én most itt beszélek, és amit az a találkozási pont, ahová el kéne jutni, az a covid Járvány, és akkor mindjárt meg is kérdezem tőle, csak megbárom, amikor az András visszaér, mert szeretném, ha aztán téged is mutatnának, hogy elhagytuk? Lényegében igen. Ezt lehet mondani, ez megmarad olyan szinten talán feltételezések szerint, mint az influenza, Évenként, de nem lesz pandémia belőle, csak endémia, magyarul nem világszerte, globálisan fordul elő, csak helyel, közel, a szószoros értelmében egy bizonyos helyen. Mindazáltal nagyon fontos a védettség szintjét folyamatosan követni. Így lesz, és csak mondom neked, hogy nem fogom beléd folytani a szót, de ez nem egy tudományos ismeretterjesztő műsor lesz. Szemben akartam azzal, akartam. amit egyébként eddig folytattunk, annyira nem, hogy én már tőled annyi mindent kérdeztem, de azt még nem kérdeztem meg, hogy miért racsolsz? Miért racsolok? Miért, te miért nem racsolsz? Én valószínűleg nem racsolhatnék, mert az anyám, az valószínűleg nem tudom, az egész vagyont beleölte volna, hogy a gyerek nem racsolhat. Na az... Én szüleim is vittek mindenhova, mindenféle ilyen kb. logopédiai vizsgálatra, és mindenkinek belém törött a bicskája. És akkor egyszer valaki mondta, hogy az R betűt a réparetek retek nem el kellett mondanom, azt nyomjam el, úgy hallgassam, hogy menjek át rajta, akár vét mondjak helyette, nem dupla vét, Vépa? nem szimpla vét. Uh -huh. Nem vagyok olyan feltűnően racsoló, mert olyan, mert lehet, hogy nem elég világos az akusztikai hatás, amit keltek, ezért nem veszik. De beszélsz franciául? Nem, nem, én dolgot tudok. Je suis meg meg meg... a de nem kell... És vissza kéne emlékeznem, hogy minek hatására, és mikor beszéltünk először, de nem tudom. Azt megmondod -e nekem, hogy te a covid mikor találkoztál először itt a pandémia idején? De azt is kérdezhetném, hogy a Covid-dal akkor ezek szerint, mert hogy ugye ez nem egy újdonság, te már előtte is találkoztál. Nem. Nem? Nem. Általában a vírusokkal igen, én ugye immunológus vagyok, bár ma erről nem beszélünk, azt mondtad, és a vírus elleni immunválasz, azt mi oktatjuk, hát, ö, oktatom, vagy mit tudom én, 40 éve, úgyhogy ez, ez megvan. Az étszel kapcsolatban hallatlan sok információ jött a vírusfertőzésekre, és a vírus elleni videkezésre vonatkozóan úgy gyakorlatilag 1980-tól kezdve, akkor mi Amerikában éltünk, és ott, ott találkoztam először vele, és mint mint biológus engem borzasztóan izgatott ez, hogy hogy lehet egy vírus fertőzésből immunhiány, hogy alakulhat ki ez az szényege. de azzal, ami amit jelentett a COVID, azzal, én is 2020 januárjában találkoztam először. Emlékszel milyen ilyen Ö, olyan formában, hogy ö, hallottam egy hírt arról, hogy sokan próbálkoznak, nem csak, a, nem, nem csak Kínában, Wuhanban, ö, sokan próbálkoznak az AIDS, a, tehát a hív nevű human vírus elleni vakcina kialakításával és tudtam azt, hogy van egy átvívő állat, a denevér, amelyekben valamilyen módon rengeteg vírus ö, ö, egy átmenő állomást képvisel, és amikor én először olvastam azt a hírt, hogy van egy érdekes, gyorsan terjedő, Euh, légzőszervi vírus, a belélegzendő vírus, akkor arra gondoltam, hogy nem lehet -e az, hogy egy écc elleni vakcinát akarnak így ráültetni egy viszonylag ártatlan, gondoltam én, egy denevér által teljesztett vírusba. Ez volt az első gondolatom. Nem én, én nem vagyok ilyen okos, hogy ezt kitaláljam, de tudom, hogy próbálkozások vannak, voltak, és szerintem lesztek is olyan védőoltások előállításában, valamilyen hordozót. Jó, de ha most ezt nézzük, ezt a pontot, amiről beszélsz. Igen. Tehát Apa, mennyire ezt volt hívja. benne a magja annak, ami aztán később történt? Semmennyire. Se Semennyire. Semennyire. nem, nem, Szóval ez tényleg a, a spanyol Nátra óta, ami ugye egy influenza, és 100x éve indult el, 1919-20-21-ben, nem volt ilyen robbanása. Arra kérlek, hogy beszéljünk erről az egész koronavírus járványról, kicsit úgy, mintha nem, ha a szomszédunk lenne, legyen egy kicsit antropomorfizálva ez Igen. az egész. Elsősorban azért, mert a megközelítésem is ilyen lesz, van, volt. Um, te hogyan tekintesz a koronavírus járványra? Egy tudományos dologra, arra, ami nem ölt meg téged, hogyan tekintesz rá? Sokféleképpen, mert az antropomorf módon megközelítve ez a vírus, és általában a vírusok nagyon okosak. Most antropomorfizáljuk. Azt kell tudni, és nem csak a vírusok, a baktériumok, a gombákra is máskozik, hogy az emberiség utóbbi százezer évében, mondjuk a... Kelet-Afrikai kiáramlás az 80 ezer éve volt. Ezek velünk együtt vannak. Ezt az idegen szóval koevolúciónak hívják, együttes evolúció. És? Emiatt ők idézőjelben megtanulták, hogy hogy tudják megúszni az immunrendszer szönyegbombázását. Hogy tudnak olyan stratégiákat alkalmazi, amiben átvernek minket. Ebben nagyon hasonlítanak a rákhoz. A... De még mindig nem árultad el András, hogy hogyan tekintettél rá. Ö, én, én, én, én egy biológus vagyok, engem nagyon érdekel az immunválasz, meg a gentika főleg, meg a rendszerbiológia. Mikor csodálkoztál először úgy rá, mint a monalizára, ami ott volt előtt szemben? Amikor láttuk azt a döbbeltes terjedést, amihez én, én az én életemben nyilván nem volt erre módom, akkor izgatott az a kérdés, Tudomány. Szóval emberileg akkor nyilvánvalóan azt az első olasz képeket látva az a borzalmas ijesztő volt a, a holtestek látványa a, a egymásra felpakolt koporsók, idegles, koporsók szemborgálmóban a, a, a kórház udvarán. Te, én nyilvánvalóan, mint normális ember a magamat, a gyerekeimet, az unokáimat. Amikor ebben és az. elkezdett izgatni az, hogy hogyan fenébe lehet egy ilyen gyors terjedés. Tehát ez nem is biológia, nem is virológia ez ökológia. Mennyire láttad akkor azt, ami aztán később bekövetkezett? mi Hogy érted a későbbet? Ezt az egész időt. folyamatot? Hát, sehogy. Ha, sehogy. Sehogy, sehogy. Ha most visszanéz rá, nem a rendőrvic alapján, de akár a rendőrvic alapján, akkor mit mondasz, mit hagytál te, és nem a társadalom, te mit hagytál magad mögött? Ha egyáltalán bármit magad mögött hagytál. Azt hagytam magam mögött, hogy, és azt viszem magammal, hogy elképesztően keveset tudunk. Nagyon alacsony a emberi tudás. Időnként nagyon nagyképűek vagyunk rá, furkós botként is használjuk. Tudtad... Egyrészt, rész, okay, rész... Rendben a kénytelen leszek, mert ugye te, neked van egy tempód, de nagyon sok mindenhez akarok eljutni, és ha eddig nem öltél meg, akkor, bár személyesen viszonylag ritkán találkoztunk, akkor most se fogsz megölni. Csak reménykedem. Azt kérdezem tőled, hogy ahogy telt múlt az idő, hogy alakult, tehát ugye az elején azt mondták, hogy távolságtartás, az elején mondtak egy sor olyan dolgot, mentális, fizikai egészségére gyakorolt hatása, elszigeteltség, még messze nem volt szó vakcináról, még messze nem volt szó a legkülönbözőbb gyógyszerekről. Először azt mondták, mint egy fertőző betegtől, ről. maradj tőle távol, ha, tudod, ha Igen, Én... Nagyon jó döntés volt. A karantén, mint mint, mint egy izolációs technika. Az emberiség történelmében az ókortól kezdve, nem beszélve a hatalmas középkori pestis, himlő, tífusz és... Szerencsések ő... ezek az összehasonlítások? Szerencsések, hogy ne, hogy ne. A, a, a higiénia, ami egy kulturális termék olyan értelemben, hogy változik, és talán javul, nem minden mozgatkozásra van, mert romlik, főleg a mentális higiénia néha. Arról is szól lesz meg. Az javul, és azt vontam le, hogy keveset tudunk, legyünk nagyon szerények, jó, És a másik, meg. hogy keveset tudunk átadni abból a kevés Oké, de most maradjunk itt. Az elején mit tudtunk? Te mit tudtál? Mit lehetett tudni a legelején? 2020. január, február, március. Az, hogy vigyázni kell az emberekkel való érintkezés. Mi történik? Ez olyan, mint egy erdőtűz, olyan, mint egy árvíz. Mi ez? Honnan jön, hova megy? Mit okoz? Megbetegszel? Belehalsz? Kiullik tőle a hajad? Melyik szervedet támadja meg? Hát, viszont propaganda? Az egész az, időt, hogy ez egész a gyúranás. kínaiaknak valamiféle termény? Nem, nem. Én, én ezt nem gondoltam. Nem voltam ilyen konteó párti, hogy azt mondjam, hogy ez egy mesterséges vírus, marhasság. marhas azt, azt gondoltam, hogy tehát tartsuk magunkat, az emberektől távol, gyerek, felnőtt gyerekeink, meg szomszédaink vásároltak nekünk semmi. Most már tudom, hogy nem nagyon volt ennek különösebb jelentősége, de akkor én nem biológusként, vagy genetikusként viselkedtem, hanem egy... Féltéletül. 70 éven felül lévő... Féltéletül. Téltem, az első pillanattól? Az első pillanattól. Mikor féltél a legjobban? Ö, amikor, és ez most lehet, hogy meglepő válasz, amikor láttam a, a hatalom hihetetlen dilettás felelőtlen hozzáállását. Meg, meg tudom érteni, mert ez is ennek a holdudvarában volt. Amikor láttam a, a militarizálódásnak a, a áradatát, amikor láttam, hogy, hogy ezt a vészhelyzetet, mert ez elfogadható vészhelyzetnek, nem úgy, mint néhány más dolog, a, olyan kommunikációval jár, ami minimum felelőtlen kelt. Meglepette az, amiről most beszélsz, hogy ez Magyarországon így alakult. Nem csak Magyarországon. De most Magyarországlól beszélek. Ö, nem. Nem lepett meg, de az nem furcsa dolog, de végül is egy kicsit megnyugtató, hogy nem csak Magyarországon. Ilyen tényleg száz éve a világ nem találkozott, nem volt rá felkészülve, ignorálták, a beszél... Elnézést, te a magad múgyján fel voltál készülvő? Nem, nem semmi Tudományosan. Úgy, ez az első pillanattól tudtam, hogy a vakcina az a megoldás. Mert ha nem a vakcina lenne a megoldás, hanem vírus ellenes gyógyszerek, akkor az écz problematika már rég megoldódott volna. Na most a különleges azért az, nem akarok az écről beszélni, hogy az éc nagy részt ma már le van nyomva krónikus betegségé. Tehát krónikus, hosszantartó, gyógyszere, orvosi kezelést igénylő betegségré nem, nem feltétlenül kimondható, hogy nem megyek bele a részletekbe, de nem egy, nem egy kasszával jövő halálnak a képe. Okay. Azt kérdezem tőled, ott vagyunk 2020 tavaszán, te tudtad-e, hogy mivel áll szemben? Igen, igen. Nagyjából április-májusra, amikor már például a WHO is, tehát a Nemzetközi ügynökség is, szervezet is pandémiának nyilvánította, akkor eszembe jutott, hogy az ökológusok évek óta mondják, hogy lesz egy nagyon nagy világjárvány. Mindenki, nagyon sokan ignorálták ezt, vagy, vagy akár le is hülyézték őket, de ez eszembe jutott, hogy ez a, valahol a levegőben lógott, nem csak a... Ez azért a... nagyon érdekes, mert egy embert kihagytam, de ő pont nem ebben a vonalban volt, meg hát többet is, mert Tamasi uh, urat is kihagytam, de emlékezetem szerint beszéltem uh, német Sándorral, a hídgyülekezet vezető elkészével, és ő ugye arról beszélt, hogy ez itt az elmúlt idők uh, viselkedésének a következménye, amit egyébként büntetésül kaptunk meg a teremtőtől. Én, én tulajdonképpen ugyanezt mondtam, csak én a dolognak a biológiai, az ökológiai részére koncentráltam. Világnézet kérdéssel, hogy egy ilyen mondatban vagy egy ilyen nyilatkozatban ki, ki mit emel ki először? Akadémikus úr, mennyire gyerekes az, amikor a felfedezésnek a korai fázisában, miközben már akkor valójában irtatlan méretű erdőtűz van, Igen. a tűzoltók mégis azt mondják, hogy távolságtartás és maszk használat, miközben én azt mondom, hogy de drága akadémikus úr, ez a tűz, ez jön, mire lesz jó majd a maszk használat és a távolságtartás? Ö nem megoldás, nem végleges és teljes megoldás, csak csökkenti, késlelteti, gyengíti a, tűz a, a tűznek, mert nem biztos, hogy mindenhol éghető anyag van. És ha én elmegyek egy olyan helyre, ahol nincsen éghető anyag, hagy mondjak én is egy történetet ezzel kapcsolatosan. Ö, föltett, van egy olyan Találós kérdés, én meg is írtam valahol, hogy mit csinálunk akkor, amikor állunk egy mezőn, csupa száraz növényel, nyár van, jön egy tűz, egy szél által felém közeledő tűzfront, egy láng erdő, és nálam nincsen oltóanyag, de van egy doboz, gyufa. És az a megoldás, hogy gyorsan felgyújtom azt a körzetet, amiben vagyok, és azt a tűz, mivel nincs még elég ilyen, el fogja kerülni, és megmenekülök. Na, egy, egy ilyen, ilyen lyuk a tűzerdőben lehet a fokozott immunválasz, a immunmemória, mindegy a védőoltás. Tehát én nekem ez is eszembe jutott, hogy a maszk meg addig, ugye nem tudjuk mi lesz, de ugye, tudjuk mi lesz a tűz végén, csak azt nem tudjuk, hogy addig mi lesz, hogy a nagy, a klasszikus mondással éljek, de azt tudjuk, hogy ha végén a tűz elaszik. Azt, nincs meg, hogy ég. E, e, ugye a Magyar Orvosi Kamara nagy marcer 2020. április 9-én, de müller Cecilia, szintén maszkhasználat, pro kontra, fontos, nem fontos, van jelentősége, nincs jelentősége, az, hogy az emberek mit használjanak, az, hogy abban ne legyen ellentmondás, az, hogy abban Adott esetben szerencsés, hogyha egy hang van és nem több, de már a használat kapcsán nem így volt. Annak te akkor, ha visszaemlékszel rá, rájöttél az okára, hogy miért nem tudod akkor sem már egy hang érvényesülni, hanem akkor is vita alakult ki. Egy olyan szituációban, amikor egy olyan erdőtűz közelget, ahol amitől frász kellett volna, hogy mindenki kapjon. Először is naivitás feltételezni, hogy egy hang van. Naivitás sehol a világon, különösen úgynevezett demokráciákban nyilván nem. Egy több vélemény van, több fontosnak tartott. utána azt a teóriáját, amire azt mondta, hogy könnyebb Kínában ezt rendbe tartani, mert egyébként egy ami rendszer könnyebben tud fellépni egy ilyen szituációban, amitől kapott épeleget, eleget, tud a professzor. Én ővele maximálisan egyetértettem minden nyilatkozatából, ő egy kitűnő ember, és nekem nagyon jó barátom. De nem jött be nem jött be, hogyha a legutóbbi járvány hullámra, pikre gondolunk. Hiába állították le lényegében, Sankhajban 20 millió embert nem engedtek ki az utcára. Olyan diszpotikus történetek voltak, hogy drónok mentek körbe a a kihalt városnak a levegőjében, és ilyen behízelgő női hangon, meg, meg énekek voltak, mondták, hogy ma melyik körzet, melyik boltba kap vásárolható élelmiszert. De nem jött be, rengeteg ember halt meg, részben egy nagyon rossz vakcina taktika miatt, sajnos ez volt az a vakcina, amit mi is megvettünk, és itt nem csak tudomány van, hanem politika, stratégia, valóban a vészhelyzetnek egy kötelező kezelése, ami valami megoldást ad, de elkerülhetetlen az edukáció, a jelen idejű edukáció, nem militáris katonák között ilyen ö, ö, háromajtós szekrény méretű ö, ö, egyenruások között kellett volna az országos tiszti főorvosnak meg, ö, megjelennie, hanem szakmai, ö, ö, tudományos, érthető tudományos kommunikációra lett volna a szükség. Ehhez magyar rendszerben és különösen az oktatás mai tragikus helyzetében, ezt ki lehet nyugodtan mondani, még remény sincs, hogy egy következő tűzvésznél ezt jobban fogjuk csinálni. Van egy voluntarista gondolkodásmód, azt van, amit hinni akarok, és ezzel borzasztó nagy károkat lehet okozni, mindahogy okoztak is, csak hogy. A világon kb. 700 millió ember kapta meg a fertőzést. Kb. 6,8, mintegy 7 millió ember halt meg. Mit gondolsz, a spanyol náthában hány ember halt meg? Ennek a többszörse. Ennek a többszörse. Szóval valami. Tudomány, lassú fejlődés, nem csak higiéniai, hanem, hanem kommunikációs, például internet, meg, meg ö, ö, viszonylag gyors ö, kapcsolatok, információk. Tudott hány cikk jelent meg 2020. februárja és 2022. Ö, vége között? Hány tudományos és ismertesztő? 400 ezer. Valami elképesztő. Ha valahol leírtak egy új vírusvariást, ennek a biológiai jellemzése, ennek a molekulális jellemzése a mai módszerkel 10 perc. És a következő 10 percben Új-Zélandtól Írországig mindenkinek ott volt a interneten, az információ. Ez egy olyan fejlődés, hogyha én egy dolgot kiszeretnék, ez már nagyon filozófia emelni, hogy mi a fejlődés, akkor azt a szót mondanám, hogy információ. De ha a Tudósok kezében lett volna a hatalom, és a politikusok azt mondták volna, hogy erről a rövid időre szakértői kormányt alkalmaznak, és a szakértői kormány kizállag tudósokból állt volna. Mindaz, ami megtörtént, érdemben más lett volna? Nem ezt mondtam. Nem? Én ezt most kérdeztem? Nem, nem lett volna. Nem alkalmasak a tudósok, kételkednek, vitatkoznak, ellenérveket vetnek Fő, Nekik nem kell egy normális kormány ha használjon szakértő. Oké, okay, rendben van. Akkor két dolgot hadd kérdezzek meg. Gyakorlatilag egy dolognak két vetületét, Ugye ebben a gátfutásban, e, ha ez egy átlen jó példa, de felejtsük el a gátfutás, kell nekem öröki hasonlatokkal előjönnöm. Ugye szó volt arról, hogy maszk használat, de milyen használat, ilyen maszk, olyan maszk, aztán a Tudományos Akadémián, a Coachel Gábor és egy falus András nevezetű valaki, aki nagy valószínűséggel nem lehet más, mint te. Arról írt, hogy koronavírus tesztek, mire kell figyelnünk a döntéshozóknak a teszt kiválasztásakor, miközben megírjátok azt, Ugye, ugye azt írjátok Magyarországon is van olyan importált teszt, amelynek jósla értéke nem éri el a 20%-ot. Tehát immáron 2023 áprilisából visszanézve, ami természetesen egy nagyon kényelmes helyzet, mert utólag könnyű okosnak lenni, mindaz, ami vita volt a teszteket illetően, mindaz a vita, ami volt a maszkokat illetően, így utólag számodra mennyire nevetséges, mennyire nem, egyáltalán milyen visszagondolni rá? Hogy legyünk megértőbbek. Valamit csinálni kellett, valamit gyorsan csinálni kellett. Az, hogy mit választottak a már akkor is, melyik maszkot, a normális sebészeti maszkot, egy éppen itt van én nálam is, mert egy orvos egyetemről jöttem, most ide az interjúra, nem, tudta, nem tudott okosan, értelmesen a hatalom más mondani, és én ezt kicsit megértem, és kapkodott. Csak annak a beismerése, annak a mondatnak a kimondása, hogy tévedtem, ma, ma nem ez gondolom, és nem Vádaskodás mindenféle irányba, bárki követett hibát, csak a, a hatóságok. Ha volt olyan nem? ország, amelyik egyébként a legkevesebbet vétett a teszemedben, és a legkonzekvensebben, a leginkább a tudományos szempontokat is szem előtt tartva járt és el, a akkor, a tudná, mondani, igen, akkor tudná mondani egy ilyen országot? Igen, skandináv országok. Azzal együtt, hogy a svédek, egy nagyon rossz ö, döntést hoztak. Azt döntötték, szemben mondjuk Norvégiával, Dániával, Finországgal, tehát a környezettel, ők azt döntötték, hogy hagy essen át a társadalom nagy része a fertőzésen, ezzel egy védettséget nyer, és hagy, mondjak egy példát, a kocsmában, nem, szabad, nem volt szabad Stockholmban, Malmőben a pulthoz menni, hanem asztalnál kellett ülni, hogy az egy valamilyen távolságtartás legyen. Arra gondoltak, hogy hadessen át a, a populáció nagy része a fertőésen nem jött be. Körülbelül... Ez nem volt kicsit analógiája a nálad lévő gyufának, amivel körbeigeted magadat is azzal. Nem, magad... mert mind kiderült utólag, és az idő nem igazolta őket, hogy ez a spontán fertőzés, tehát nem a vakcina, hanem a spontán fertőzés messze nem nyújt annyi védelmet, mint a vakcina. Ugyane mellettük például Dániában, tized annyi letális, tehát halálos áldozat volt, mint Svédországban. Ezt egy ottani közegészségügyi, nagy tekintélyi közegészségügyi szakember mondta, aki miután kiderült, hogy ez nem működik, nem tudom, hogy lemondott-e, mindesetben nyilvánosan elfogad, elismerte, hogy szemben egy csomó járványjal, egy csomó más történelmileg jól ismert nagy járványal nem jelent akkora védettséget a fertőzés, mint amit gondoltak. Ma egyébként már tudjuk, hogy a előzetes fertőzés és a vakcina együtt jelenti a legnagyobb védettséget. A számtalan hullám volt, én nem szeretnék butaságokat mondani, így aztán számokat nem is mondok. 2021. augusztus végén a Magyar Tudományos akadémia elnökének volt egy állásfoglása a COVID-19 járvány negyedik hullámával és a harmadik oltás szükségességével kapcsolatban, hogy akkor már mi minden volt és mi voltunk túl, nem emlékszem rá, és nem is hiszem, hogy most mindent pontosan kronológikus sorban kellene mondani. De hogyan emlékszel vissza arra, ahogy a világot egyszer vagy kétszer, de háromszor már biztos, hogy nem leállították, szinte effektíve, annak érdekében, hogy a járvány ne tudjon abban a tempóban terjedni, ahogy terjed, és amit az egyik legnagyobb hibának nyilvánítottak a politikusok, és amire azt mondták, hogy ez többször nem, mert a világ megállítása az egyébként súlyosabb konzekvenciával jár, mintha egyébként hagyták volna a járványt a maga módján terjedni. Az a mód, ahogy akkor megállították a világot, ma már szinte feledés számba megy, a Home Office kifejezés addig egy. Valamilyen ki tudja, milyen tartalommal rendelkező kifejezés volt, és még örültek azok, akik homofizma voltak, hiszen volt egy sor tevékenység, amit nem lehetett így folytatni. Az, ahogy megállították a világot, az, ahogy egyébként 24 óra alatt Magyarországon átgondolták, és megszűnt az iskolai oktatás, te erre hogy emlékszel vissza? Az, hogy ez egy jó döntés volt. Akkor megfelelő pillanatban ez egy, vállalható döntés volt, mert tényleg, ahogy mondtad, gyengített lassította a Let Lett volna ennek egyébként, vagy lehetett volna ennek egy ennél sokkal súlyosabb kimenetele, amely a halottak számában egyébként nem felidézte, hanem egyébként meg is halotta volna a spanyolnát, ha áldozatainak számát? Ez egy, ez egy elvég. Kérdés. Lelvi kérdés, de Lehetne. akkor még. Lehetett volna, volna feltételes módban, igen, mert a gyakorlatilag 2021 elejétől van vakcina, jöttek az egyes vakcina próbálkozások, terjedt el, igen, lehetett volna sokkal rosszabb kimenetele a, ennek a pandémiának. Tehát, ez, ez, Tehát a világ megállítása egy jó döntés volt. Azzal együtt, hogy evidens az is, hogy a gazdasági leállás annak is szörnyű következményei vannak, de valamit valamiért, és az emberi élet, ami hosszú távon a gazdasági leállástól is veszélyeztetett nyilván, ö, elsődleges védelme a tűz példával élve, nem az, hogy elrohanok ég a házam, elrohanok a biztosítóhoz, és gyorsan írok egy biztosítási szerződést, hanem oltom a tüzet. Ez volt a tűzoltás első lehetősége a karantén. Ha visszagondolunk most, 2023 április közepe, lehet-e biztosat mondani arról, hogy ennek az erdőtűznek Hány kiinduló pontja volt? Hát nem nagyon. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez Wuhan? Mai összes ismert rám, mint egy civilre jutó információ, vagy akár tudományos is azt mondja, hogy Wuhanból indult a történet. Voltak eredmények, voltak szorványos cikkek, hogy korbonztani anyagokból, tehát jó néhány éve lefagyasztott, fixált, eltett anyagokban, és megtalálták a SARS-CoV-2 vírusnak a genetikai anyagát, ami jelenthette azt, hogy már endémiásan, hát SARS-CoV-1 már volt, ez kb. tíz éve, volt egy MERS nevű járvány Szaudarábiában, ami nagyon hasonló volt, de még a SARS-CoV-2-ről is. Én úgy gondolom, hogy én a magam információi alapján elfogadom, hogy ez Wuhanból indult egy kutatóintézet viszonylag, amelyben vakcinákkal nagyon és helyes irányban dolgoztak, kikerült egy élőállat ö, piacra, és ez volt az kiindulás. Ez hiszen a magát, a, a járványt a Covid-19-nek hívjuk, mert ö, tizen, ez valamikor 2019 novemberében, október novemberében történhetett. Most viszont 2021. augusztus 27-e van az MTA elnökének állásfoglalása és javaslatok a kormánynak. és slagvortok azt mondja, hogy a kormánynak javasoljuk mindent tegye meg annak érdekében, hogy minél több magyar állampolgár megkapja az engedélyezett vakcinák megfelelő adagját. A regisztráció eltörlése a veszélyeztetették is az időskorosztály antitest szint lehetővé tétére, az elzárt gyakran szegénységgel küzdő településeken az oltásban való részvétel támogatási lehetőségének, feltárása, bevezetése, vizsgálatok végzése, a vakcina visszautasítása, okének jobb megértésére, a védettség igazolva és a maszkviselés előírását, a nagyobb tömeget vagy fokozottan érzékeny populációt fogadó elsősorban zárt események látogatásához, amit a járványhelyzet alakulása tehát teszi, belétve az idejtve az éttermek látogatását is, akkor nem tudom, hogy ez éppen akkor összefüggésben volt a sportesemények engedélyezésével, vagy sem. Ezek a programpontok, ezek egyebek között iniciatívák, de nem csak egyszerű iniciatívák, hanem nagyon sokszor már különböző kormányzati lépéseknek a kritikái, amelyeket, ha jól emlékszem vissza, de itt vagy te, aki még jobban emlékszel vissza rá, vagy ha rosszabbul emlékszel vissza rá, akkor is sokkal jobban látod, hogy rendszerben a kormány ebben a formában, mármint a magyar kormány, soha se fogadott meg. Részeit megfogadott az a teljes egészében. Lenni, ez egy nagyon bölcs összefoglás volt, egyébként kiegészült azzal, hogy ma már szenvedünk a post-covid betegségtől, aki átesett a betegségen. Igen, ez akkor még ebben nem volt így. Akkor még nem volt, de utána ez, ez kiegészült, erre ki is írt az akadémia egy pályázatot és sok munka munkát szponzorált abból a kis támogatásból, amit az akadémia kap zárójel. Az a lényeg, hogy ezek akkor egy megfontolt tudomány, nem csak tudományos, hanem tudomány politikailag, vagy közegészség politikailag is egy jó döntésorozat volt. Azzal együtt, hogy a kormány Nyilván a nyilvános vagy nem nyilvános politikai-gazdasági preferenciáit is érményesítette, ami nyilvánvalóan, és én hagyd mondjam, sehol a világon nem esik teljesen egybe a tiszta, tudományos vagy ö, közegészség, taní meggondolásokkal. Magyarországon egyértelműen így van, nem esik egybe és akkor lehet ezen bármit érteni a gazdasági, a politikai meggondolások, a, a rejtett dolgok, az üzleti vonatkozások, a hallatlan korrupciók, ezek mind benne vannak, miért pont ebben el benne? Talán azért nem, mert ez egy olyan pillanat, vagy az ember azt feltételezte akkor, hogy ez egy olyan pillanat, amikor erdőtűz esetén az embereknek ez az énje, abból adódóan, hogy ő is a tűzmartalékává válhat, kevésbé ölt testet. Ez, ez, egy, ez egy, bocsánat, egy naív feltét. Én bevallom, én egy naív valaki vagyok, vagy e naív voltam, de mindaz, ami ebben a témakörben felvetődött, arra így utólag, hogy emlékszel vissza, nem csak a kórházak kiürítésére, nem csak a lélegeztetőgépek beszerzésére, nem csak a maszk beszerzésre, nem csak a kiskunhalasi kórháznak, a felépítésére, de hát egyéni történeted is van, olyan mértékben avatod be a nézőt, amilyen mértékben akarod, hiszen az orosz vakcina engedélyezési eljárásában te is részt vettél, amivel kapcsolatban utólag átgondoltad a cselekedetednek a helyességét. Itt volt a, a kínai vakcinának Bocsán, az... Nem utólag, hanem közben. Közben. Én akkor akkor álltam föl, és hagytam most ezt a gréniumot, a, az a tör... orosz vakcinával a kapcsolatos diszkrepanciák voltak, nem a... egyedül. De abba hogyan kerültél? Úgyhogy én immunológus vagyok, és a, az, a, az a hatóság, az ogy nevű országos gyógyszer, élelmiszer engedélyezési bizottság, aminek megfelelője Egyesült Államokban a FDA, a Föderádrág, Administration, és Európában a EMA, a European Medical Agency. Ennek van egy magyar nyilvánvalóan megfelelője, amely gyógyszereket engedélyez, mint hatóság. Ebbe szakembereket hívtak meg, amiben én is bekerültem, mint immunológus, mint genetikus, mint pont vakcina ügyekkel elég sokat foglalkozó szakma. Egyik képviselője, amikor végignézhettük az anyagot, én nekem, nekünk ott titoktási kötelezettséget kellett vállalnom, egész addig még ebben dolgoztam. Látva az orosz vakcinával kapcsolatos ügyintézést, mellesleg az orosz vakcina nem egy rossz vakcina, azzárójában szeretném mondani, a kínaihoz képest, illetve több kínai volt, nem, nem megyek bele, politikai utasítások voltak, hogy melyet, melyiket kell, vagy nem kell elő, elő, előrébb helyezni, Amivel én és nem csak én nem értettünk egyet, és én bejelentettem, hogy nem veszek részt a munkában, és részemről ez, ez meg is történt. Ez szakmai lelkiismeret kérdése. Én ezt mai napig vállaltam. Nem, nem tévedtem. Akkor, amikor elvállaltad? Nem. Nem, akkor se tévedtem. Nem, nem vagyok le, Én úgy észtem, hogy hozzá tudok Én azt tapasztaltam, amikor beszéltünk, döndökszös. és betartottam az illemszabályt, arról nem beszéltem a nagy nyilvánosság előtt, hogy téged az a történet ott, akkor, abban a rövid időszakban megrázott. A, az, az a része rázott meg, hogy... Engem ugyanis voltál annyira nagyvonalú, hogy beavadtál, elmondtad. Ö, igen, nem csak neked, másnak is még egy nyilvános, azt hiszem klubrádiós nyilatkozatban, is egybe elmondtam, de neked is elmondtam. Én akkor szembesültem azzal, hogy az nem lehet egy példa, ellenőrizni egy vakcina minőségét, hogy három ember kimegy Moszkvába, és elvezetik őt egy délelőtti látogatásra abba a laborba és abba az üzembe, ahol a vakcinát előállítják, és ott a külső alapján a, a csempe minősége, a, a ott dolgozó asszonyok ö, ö, kötényének a tisztasága alapján, most túlzok persze, Dönteni lehet, hogy ez a vakcina jó vagy. De az a bornértság, amelyeket képes volt megfogalmazni ennek a megfogalmazói zömében, vagy szinte kivétel nélkül, ma is hatalmon vannak az, hogy egyáltalán ez elhangozhatott, mint tudományos szempont abban az időszakban. Az rád hatást hatás túlmenően azon, hogy kibáltál ebből a csoportosulásból? Hát megerősített bizonyos előzetes elképzeléseimet a hatalom a döntés a döntések, láncolatának Próbálta egy próbáltál is eljutni a tekintetben, akiről feltételeztet, hogy cizelláltabban gondolkodik ennél, és nem feltétlenül az ő szavait idézik akkor, amikor a hivatkozásokat olvasok, hogy ez így nincsen jó? Persze, hogy eljutottam. Persze, hogy eljutottam. mit mondtak neked? Azt mondta, neked? mondta hogy egyetért, de nem lehet mit csinálni. Pont. Én, én is tudok neveket mondani, vagy gondolni rájuk Részben egészenciális. Sajnáltam őt, szántam őket, mert én mindegy nyugdíjas, tudományos, egyetemi oktató és az akadémián aktívan dolgozó valaki, megtehettem azt, hogy fölállok. És ezzel a nyugdíjam nem. Csöpne. De egy katonai hunta működik, így persze lehet azt mondani, hogy a pandémia katonai huntává változtat egy polgári kormányt is, de hiszen aki neked ezt mondta, ő is bekerülhetett volna az erdőtűz áldozatai közé. Igen, igen, ő, ő egy á, nem ártatlan, nem egy innocent bystander volt, nem egy ártatlan szemlélő volt, de ő az élete, a, a, a állása... Utólag erről csak... volt -e bárkivel is beszélgetésed. Ö, igen, aminek a lényege egy, ö, egy ö, rálegyintés volt. Ezt jó, ez jó, hogy e a rálegyintés, ez egy nagyon jó szó, nem, nem beszéltünk össze, az egész koronavírus járvány, még nem tartunk a végén, de az egész koronavírus járvány kicsit egy ilyen rálegyintés kategóriájába került, ahogy én érzékelem. De nem, hát azért hat és fél millió, vagy hat, majdnem hét millió ember. Azt mondták falus, hogy innentől kezdve sorban nem kell attól félnünk, hogy a másik jeges leheletét érezzük Igen. a tarkonkban, és ugyanúgy a jeges leheletét érezzük. Ugyanúgy nem mostnak kezet, e, amit mondasz, az releváns. Az adatok megvannak, de olyan, mint hogyha egyébként, ugye, politikai jelenzők szokták azt mondani, hogy az emberek emlékezete az három hónapra terjed, ami előtte van, azt elfelejtik. Hogy ez vajon ugyanilyen, vagy sem, nem tudom. Ugyanilyen. ugyanilyen. Engem meglepet. Igen, én, én, engem nem. De az előbb mégis azt mondta, abba kezdtél bele, hogy, hogy én magánemberként. Te kilógsz a sorból. Magánemberként féltem. De, nem, mag de, de ma, is, ma is másképp gondolsz róla, mint ahogy egyébként az átlag legyint rá. Ö, remélem, igen. Azt kérdezem tőled, hogy te mint tudós, te mint, ezek nagy szavak. De mint a tudomány embere. Igen. Igen. Hogyan Tudod azt a bomot, hogy tudós az a kutató, aki már meghalt. <gül> Rendben van. Ak de de látsz, hogy mindjárt korrigáltam. Szóval, eh, kiváltál belőle. Én arra nagyon jól emlékszem, felemelő volt a bizalmad, nagyon furcsa volt az a kontextus. De az milyen? Amikor a tudományemberei esnek egymásnak, ráadásul nekem ez egy soha nem feledhető történet, és ugye ez nem más, mint a sarkadi balázsal kapcsolatos ugye feljelentés, amiről soha nem tudtam hogy végül is mi lett belőle, amivel kapcsolatban a Magyar Tudományos Akadémia úgy szólalt meg, ahogy egyébként nem szokott, de hát ilyen történet sincs, és amit egyébként a teljes politikai és tudományos szína nézet végig, egész egyszerűen abból adódóan, mert, vagy azért, mert Ukázba kapta az úgyi, hogy a favipiravírral kapcsolatban nem lehet olyat megállapítani, mint amit a Sarkadi mondott. Meg a félvilágirodalom de mégis ott azt mondták, hogy ilyet nem írhat le, és emiatt egy olyan boszorkány üldözés kezdődött, mint hogyha egyébként annak idején a talán a, az, eretnek, az eretnekeket így meg. Ismét azt tudom mondani, mint amit Duda Ernővel mondtam, teljes egészében egyetértek a Favi Pivarira, ami valaha egy nagyon jó gyógyszernek indult, de azóta, hagyd mondjam, van egy Paxlovid nevű gyógyszer, amit néhány hónapja még a csodaszernek mutattak be, és az is megbukott. Megbukott nagy populációba vizsgálva. Egy tudós, mint Sakadi Balázs, egy nagyon jó tudós, nem tehet mást, mint hogy elmondja a véleményét. Olyan, ha ez üzletrontás miatt, vagy a vélemény kritikája miatt őt valamilyen jogi következményként éri, az ellenén kimegyek az utcára tüntetni, mert teljes mértékben egyetértek vele. Igenis vissza kell vonni azokat a gyógyszereket, a favip. Piramír óriási előnye volt, hogy otthon lehetett. De csak ugye alkalmazni. még csak lerövidítve elnék, és nem. És azt mondja, hogy az Akadémia mindenképpen elkerülendőnek tartja, hogy a hatósági eljárás induljon tudósoknak, hogy Így. sajtóban válasz szakmai véleménye miatt. Engem nekem is van egy példám, engem egy cég, egy társaság, etikai bizottság elé hurcolt egy negatív véleményem miatt. Én bíráló voltam, és nem adtam nekik maximális pontot, messze nem adtam maximális pontot, mert evidens volt, és azóta be is bizonyos hogy az a dolog, amiben én negatív vélemény, voltam, sajnos, igaz, a fene egyemek, hogy igazam volt. Bár ne lett volna igazam, és működött volna. Az az étszel volt egyébként ja, csak annak el nekem, drága falus, hogy bennem van-e a hiba, hogy ma x hónappal és évvel a történet után hiányérzet van. Amiatt, de ha tudásom hiányos javíts ki, hogy a Sarkadi Balást az ég egyet a világán senki nem követte meg. De leért, hogy az ügyéi vezetése semmilyen gesztus nem gyakorolt, és fogalmunk sincs, hogy az ügy hol halt el. Nem tudom, el, hogy majd... mi volt ebből nyilvános, és mi nem volt nyilvános. Egy de hatós... maga az a tény. Jó, em, bocsánat, de e, ő egy hatóság. Hogy mondjak egy nagyon messzi. Ő példát. is megtette volna azt, amit te becsülted. Én. Kinttél, én bár nem nyugdíjas a vezetője. Dolgoztam egy amerikai egyetemen. Ez egy orvos egyetem volt. Amikor a laborba jöttek az amerikai kollégáim, akik mellesleg klinikusok voltak, akkor szakadt farmerba, trikóba jöttek, hétvégén is dolgoztak, de amikor beteghez ment látogatni, akkor nyak, fehérink nyakkendő, volt, mert a beteg számára az orvos még sámán, okay, akinek és? úgy kell. A hatóság lehet, hogy nem engedi meg magának, vagy neki nem engedik meg, hogy ö, apologetizáljon, hogy azt mondja, hogy bocsánat, tévedtem, mert tart attól, hogy a legközelebbi döntése a köznép számára nem lesz olyan erős, amivel esetleg jó gyógyszerek is de, de ez fúr. egy olyan időszakban zajlott, mi? amiről te is mondtad, hogy egyik napra bár... a másikra írta felül a tudomány azt, amit korábban mondott. Én az ma. ugyei ennek egy rágalmazási perrel nem tud gátot nem, szabni. Nem, nem tudjuk, mi történt a háttérben, hogy volt-e egy excuse. A... Egyébként hagyj védjem egy picit az ugyeit meg. Én dolgoztam szakértő. Ként, nagyon jó szakembereik is vannak. Én ezt de... Lelkiismeretes, okos szakemberei egy gusba kötött helyzetben időnként... De ez egy morális kérdés, ez nem de... tudományos kérdés. Morális. Én szerintem minden morális kérdés. Szerintem is, de van olyan, amikor de... a morál az diktálja, amit az én nem tett meg. Ilyen alapon szóval van szóval én megtudok, nagyon sok szempont van, és hogy mondjak, ennek az egész zűrzavarnak egy, egy hálózatos, engem iszonyúan érdekel a mesterséges intelligenciás hálózat, ez most a új mániám, egy hálózatos megoldást. Van egy probléma, itt van a járvány. A probléma olyan nagy, hogy nem egy szűk populációt érint, az emberek, a színész, a... Újságíró, mondjuk a, a sportújságíró, nem a, nem a tudományos újságíró, a villanyszerelő, a művezető, a ilyen gyárban érdekli, mert érintett a gyerekét, őt, stb. Tudni akar információkat. Ezt az információt a médiától, valamilyen közvetítéssel, a médiumoktól fogja megkapni. A médiumok az információikat más médiumoktól, illetve jó esetben a érthetően beszélő tudományos emberektől fogja megkapni. De a tudományos emberek, mert hogy tudományos emberek egymással is vitatkoznak, és nem a füstös, zárt, hátsó helységekben, hanem elmondják, cikkeket írnak, előadásokat, diszkusziókat ö, tartanak. Ez az ellentétes vélemény eljut olyan formába a közemberéhez, és ö, értve legyen, én is közembere vagyok, ha, ha fekete lyukak veszélye. Oké, mi a, mi a dolog vége? Az a dolog vége, hogy a közember, ha nem kap, azt mondja, hogy hát ennyit ér a tudomány. Hát itt vitatkoztok, miközben emberek halnak meg, és kintartják a, a holtesteket egymásra felrakva. Hát akkor mi a fenét ér a tudomány? Ez a logikus gondolat, hogy hát most itt vagyok, és mindjárt a szeretteimmel együtt meghalok, vagy nagyon megbet, elvesztem a munkát, és így tovább. A megoldás egy, és ez csak hosszú távú. az iskola, az oktatás, Ebben nem fogom az edukáció. Adkodni, és megint a számból veszett ki a szó, ugye, egyebek között a pedagógusok tiltakozásával kapcsolatban, az MT állásfoglalást ad közre a közoktatásról 2022. oktatás 11-én. majd a kormányfő azt mondja, hogy nyílt törvény szegésre, akarjuk felkérni, akarja az akadémia felkérni. Biztos ismered ezt De, a hát Igen, csak ugye így jön létre az Égy. a dihotómia, amit én ebben a műsorban szerettem volna felmutatni, ugyanakkor szerettem volna hangsúlyozni a dihotómia megszüntetésének a lehető, a, fo a fontosságát anélkül hogy én a hidak jelentőségén túl hidakat tudnék ácsolni. És még miatt itt elvesznék a szavak szépségében, azért az, ahogy ennek a COVID lecsengés időszakában 2022. augusztusában, pontosabban, augusztus 24-én az akadémia elnöke ismét egy közleményt ad közre. Nem teljesen függetlenül attól, amiről te beszélsz, de hát akkor még nem látunk előre, mert az csak október 11-én lesz, illetve az követően 2022-ben. Ugye itt konkrétan a magyar, az országos meteorológiai szolgálat de kapt, ugye A Magyarország alapvető érdek, érdek hogy az országos metrológiai szolgált feladatát a lehető legmagasabb szakmai színvonalat híradásából arról értesült a közélem, hogy az augusztus 20-ai ünnep kapcsán az OMF feladat ellátása súlyos kormányzati kritikát kapott. A részletek azonban nem ismertek kellő mértékben ahhoz, hogy arról állást lehessen foglalni és orvoslására javaslatot lehessen tenni, majd később, az augusztus 20-ára vonatkozó előrejelzés kapcsán a rendelkezésre álló eszközök, szoftverek és adatok birtokában az OMS az adott helyzetben elvárható gondossággal járt el kérdés. Az Akadémia vezetése fontosnak tartja, hogy a kormányzati döntéseket támogató tudományos tanácsadás mindenkor tényszeren, szakszerűen és illetéktelen befolyásolástól mentesen történjen. Ez ugye egy elmaradt erdőtűzzel kapcsolatos, mert valaki azt mondta, hogy lehet, hogy erdőtűz van, és ugye ha erdőtűz van, akkor az a baj, ha az erdőtűz elmarad, az a baj és e, ugye különböző narratívák vannak, hogy ezzel összefüggésben, vagy nem összefüggésben, bocsájtottak elvezető beosztású embereket. Akiket utána visszavettek? Hát akik közül az egyiket utána visszavettek Igen. rangrejtve, aki egyébként képes volt vissza is menni, mert arról már részletesebben nem beszélt. Igen. E, hogy mondjam azt, hogy a Ez hatalomnak... Az embertervé... Ez az ember természetrajzáról is szól, ez az Elte egész. a maximális, de minden az ember moráljáról szólsz a, a De vegyük tudomásul, hogy a hatalomnak döntést kell hozni, valamilyen irányból neki vezetni kell, és nem lenne jó, ha szakértő kormány, lenne, csak bizonyos döntéseket kell hozni, sok szempontot, politikai, gazdasági, szociális, kulturális szempontot figyelembe véve. Választhat a, a hatalom, vagy választja a szakembernek, a tudományos szakembernek a véleményét, ami egy meteorológiai előrejelzésben a tévedés, a predikció kockázatát is Magába foglalja, vagy pedig marad a hatalomnak a kávézac, mint jóslási forma. Nincs más választása, vagy a tudománynyos szakértés alapján politikai döntés hozni, vagy a jóslás, a tenyérjóslás, a kávézacból való jóslás alapján. Az egy más kérdés, hogy milyen a hatalom morálja e tekintetben. És milyen a hatalom morálja, mert ugye a beszélgetésünkből idő és szüke miatt mindenféleképpen ki fognak maradni a tagadók, eh, akikre szintén érdemes szótajteni, de hát ahogy eh, a tagadónál nem beszéltem hosszasan az orvostudomány pozitívumáról. Itt most nem fogunk a tagadók pozitívumáról beszélni, de hol van az optimális rossz? Jogerős el kell árulja a kormány, hogy mennyi pénzért, hány darab lélegeztető gépet sikerült eladnia. Transparency International 2023. január 10-e, mert ugye arról volt szó, hogy 300 milliárdért vásároltak lélegeztetőgépeket, majd kiderült, hogy ezekre ilyen mértékben nincs szükség, ezek közül eladtak, és ezzel kapcsolatban kértek adatot, bíróságra került, mert egyébként az adatgazda nem akart válaszolni a kérdésre, 10 milliárdos hazai lélegeztetőgép biznisz, akkor kezdték őket szállítani, ők már 15 ezer kínai gép állt raktárban, ez februári hír, de a vakcinációval kapcsolatban is vannak ugyanilyen, ma már alapvetően az adatszolgáltatással kapcsolatos perek. Mennyiben gondolod azt, hogy Magyarországon, ami volt, az az optimális rossznak egy optimuma volt? Nem tudom. Nem tudom, nem ismerem a világot annyira, hogy, hogy... De akkor mégis haragudtál a hatalomra. Persze, persze. Ezzel együtt nem fogok ítéletet alkotni. Én magam dühöngtem, hogy hogy lehet olyan hülyeségeket mondani, mint amik elhangzottak naponta, esetleg ellentétes hülyeségek. Én nem úgy csináltam volna, másképpen a felelős nagyon az a miniszteriális, vagy gyakorlatilag egy olyan országban, ahol a hatalom egy olyan piramis, ahol a vammensó determinál, magába hordozza a súlyos tévedésnek, a végzetes tévedésnek a kockát. És lehet, hogy ez Bulgáriától Bolíviáig, is ugyanilyen problémát jelenthet. Én itt vagyok, itt élek, itt uh, dolgozom, itt van családom, itt vannak utódaim. Én hagydőhöngjek itt. De ezzel nem értem meg jobban a világot, mert itt uh, nem, nem értem a világot. Um... Nem tudomány alapú társadalmat kell létrehozni. Ezért mindig... Mindig teljesen megdöbbentnek tudományos társaim, hanem etika alapú társadalom. Igen, erről akkor is írtál, ugye te között pont az ésben. Igen, az etika alapú társadalom a tudományt a helyére teszi, az edukációt a helyére teszi, a pedagógusok életfontosságú legfontosabb funkcióját. Kérdezem én, ki nem emlékszik az elsős tanítónéniére? Márnyirén Mok... volt. Én, igen, Darombai Manci néni volt a Szent István téren. De hol van most a párhuzam? Ott van a párhuzam, hogy a pedagógia, a műveltség, Abszolút prioritása, és most nem akarok finn meg dél koreai példákra hivatkozni, az életkérdés a társadalomban egy erdőtűznél is, mint amit te mondtál. Életkérdés. És ezt nem lehet kampányokkal pótolni, csak hosszú távú politikai rendszerektől független, konszenzusokkal. És ameddig a mai magyar társadalom erre képtelen, addig erdőtüzek sokasága fog jönni, legyen az járvány, legyen az gazdasági válság, legyen az olyan erkölcsi válság, ami a egyes törvényeinkkel kapcsolatos, mind a rettenetes pedofil törvénynek a borzalma mindig bele fogunk menni, és el fogunk égni. Egy pozitívuma mindenféleképpen van a pandémiának, vagy legalább egy van. Én azt hiszem, hogy sohasem kerültem volna veled szorosabb ismerettségben egyáltalán azt se tudom, hogy megismerkedtünk volna el, hogyha nincs a pandémia. Csak azért nem mondok emiatt köszönetet a pandémiának, mert annál sokkal nagyobb kárt okozott elsősorban emberéletekben semmint, hogy az ember ilyennel viccelődjön. De hogyha nem viccként el lehet mondani azt, hogy örülök, hogy megismerkedtem veled, örülök annak, hogy most éppen olyan benyomást tesz, mint aki egészséges, akkor annak hadd örüljek, és hadd köszönjem meg azt, hogy eljöttél el ide a Kejfejöcsi stúdiójába, és akkor még azt sem mondom, hogy sajnálom az apropót. Köszönöm.